إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاب أعمالنا من يهديه الله فلا مزل له ومن يهديه فلا خادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه وعسوله أرسله الله سبارك وتعالى بالهدى ودين العقل يظهره على الدين كله ولو كره المسركون قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين عاموا تستقوا الله حق تقاتلوا ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الزوجها وقسم منه رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تستاء الوزي والأرحام إن الله كان عليكم أقيبا يا أيها الذين الله رسوله وقرنا سبيلا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد خارج فوجا أما قاد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكرّ أمور محشتاتها وكل محشتة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أنها معد زيست سهر أصرفنا الله سبحانه وتعالى لما ظالم وليما قومت يفرس يفرس يفرس Jema za subhanahu wa ta'ara utješen od zlanaših i zlanaših djela. Koga on subhanahu wa uputi na pravi puta je upućen niko je o zablu ne može odvesti. A koga on razve o zablu je nikada pravoga puta neće naći, nema onoga koji će da napravi kutu putiti. Svjedočim da nema istinu svoj božavka koji je buda božan subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da Muhammad Allahu Allaho vrog i kada je on subhanahu wa ta'a poslao za istinskom vjerom, da izglede za svih odstavih vjera, pa bilo krivo mušljicima. Kada Allah subhanahu wa ta'ala u prošim prirodu u oni koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bombojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokornih hrani musuljani. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite samo istinu, on će vam vaka djela ispravni mušljicnih vrijega oprostiti, onaj ko se pokora Allahu subhanahu wa ta'ala i njegov posloniku sallahu aleyhi wa sallam, taj se počiš pravi uspjeh. A zatim, najgore govori je Allahu govor, najgore uputa njegova roba i poslonika Muhammada sallahu aleyhi wa sallam, najgori u stvari po zinu sallahu aleyhi Svarim je u temeljena Allaha subhanahu wa ta'ala. Izmija riječi je ovakav panika wa sallam, a svaka me odavlja zavlja, svaka zavlja rodi u bazinu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Drago, braćo, u danasjim vremenima, a i u prijateljim vremenima je bilo potrebno uvijek ukazati na stvari kako bi ljudima bilo lakše da spoznati koje su oni koji pozivaju na pravi put i kod su oni koji ne razumiju šta je to pravi put? Kod su u ulema koji su bođeni sunate od džemata i koje ulema oni koji su ulema vladara, ulema sada gunta, ulema oni koji stoje na vratima, džehendama, na uzde zahešavaju i divaju vlasti? Danas kođe su ljudi pitaju koje je to danas na pravom putu? Kako bismo kaže, lako, mi to znali kad bi znali koje je to stari? Kako ćemo znati koje učena nam se rasklijedimo, pa ćemo vidjeti kada je danas nisala Islama na prilje, između ispravne uvele i razlika između uvele koja nije na pravom putu i odnjeva ljude i stane da ne budu na takvom putu. Iz istorije Islama nam je poznato da će od vremena Imam Haqmeda Rahmetullahi Ali, To je bilan jedan od najvećih velikana u čistavoj istoriji Islama. Jedan od ljudi koji je Allah subhanahu wa ta'ala utvrstio ovjerovanje na zemlji. Jedan od ljudi koji je Allah subhanahu wa ta'ala dao da se da je Kur'an objavao da je Allah silnoga i mudroga. Kad se hoći se psači da kažu Kur'an stvoren, ima Mahmada Ahmetullah da je čitav život progeo da se odbrani i Allah da je počepio time. Međutim, rađu u tom vremenu, Postala je ulema koja je izdala predstvo da je dozvoljeno ubiti imama Ahmeda. Ragnasullah Jarin. Kako je ulema bio imao Mahmed, a ko su oni koji su pozivali da imao Mahmed bude ubijen. Da li je to ulema? Da li je ulema danasnja koja kaže na prostorima postoji ili drugih mjeca mi se borimo da očulamo tekovine sufizma na tim prostorima? Da li je to ulema? Ulema je onaj ko kaže, mi se da očuvamo Kur'an i Sunnet na zemlji. Vorimo se da očuvamo osnovne zvane i zvore salijaka Allaha subhanahu wa ta'ala. To je draga ulema. I kada ćemo odlike ulemi imaju klosebne gdje gdje ne mogu da budu ulema bez ovih stvari. Da li je ulema ovim vreme salahudina i ljubija rahmetullahi aleyh? Znate drage, da je draga da je sjeo na otvoji kud. Jo okrem je oko 2 stotine boraca. a na suprotno je bilo 300.000 krčanske vojci. Zahudine Ljubi, Rahmatullahi, Ali Sadrija, hoće da očvojimo put. U Lema je izdala proglas da nije obavezno slijediti tog vojskovođu. Zato što nije Arab, zato što ne zna arabski jezik, zato što je poznaje dovoljno kropice Islama. I je da se taj čovjek hoštavi jer nema pravo da umme umetu krizu. je ovaj vojsko od koga je Allah subhanahu wa ta'ala potpomogao, on je odmah dao proglas krčansko, hoći da nikada odustati neće. I Allah subhanahu wa ta'ala je reći baši o strahu srca. Tako da je dok je prošla ta procedura, na bojno korek sa salahudinom i ljubom nakon suda reći došla i ide do za krčanski. I taj se desilo, vesila je se pobjera koji je Allah subhanahu wa ta'ala već gobeđao. Kao kaže se zbila, voljme nasiru ilam i najinđe zra, što se tiđe pobjera samo od Allaha dolazi. I ovaj gospod je znao kao utjenja puta doba, islanski gospod je da pobjera dolazi od Allaha azzeru jel. I Allah uzmiten je dao da je učinio ono što kakrve nije uspjelo drugim ludima do dana danasih. Sada je Ulema znači pozivala da se ovaj gospodin ne slijedi, koje je sad Ulema, ovaj ili ovih. U novijem vredenu, kad su ovih cijeli da napadnu Irak, Ulema je izdala proglas u Iraku da je družnost i obavezna muslimana da polođe odmuđe zato što se ne mogu suprotstaviti Ameriskoj vojni. Da li su to uđeni atisnici svačili da li su prihvaćeni to? Nisu. Ne ukazujem, mi ćemo se išao da do posljednje sakrih krvi, da očuvamo čarci slama i muslimana. Jesu mi uđeri, jesu, alhamdulillah, da I govorimo danas, znači, zato gdje je ova ulema? Koju ulemu danas čovjek sluša? Da li ulemu koja poziva da se ostavi i odmuđe pred vojskom? Da li u lemu koja pođiva da se ne oni koji su na pravom putu? Da li u lemu onu koja pođiva da se ubijaju učenjaci? Da li se takva u lema slijedi? Ne slijedi nego u lema koja temeli svoju afiridu i gredova na temeljima Kur'ana i Sunnesta. Znate li se obraća danas na prostoru da kako tako zane, kako zovu? A taj se zove Jeziru Mohamedin s.a.v. Ovo je oto kao Laha sallallahu alaihi wa sallam, danas sude i mnogi učenaki kadu samo na prostoru te zemlje. Oko tri hiljade učenaka ima u zatvoru. Učenaka je u Leme koja zna Laha u knjigu na u Leme koja zna Sestir na pame, u Leme koja zna Sestir na pame, u Leme koja zna Sestir takva Lema se sada nalazi u zatvoru. A koji je osudio na to kaže u Lema? Ovdje moramo razluti svoje je ulema, I ulema ova je zato jer je ova što sjedi u visokom uredu, ona je što prima visoku plaću, onaj koji kropi se slama neći je da govori zato što me vlada za ratom. Kako ćemo sam trekoznati sada istravna ulema? Pozlike istravne uleme jesu braću braku Allaha subhanahu wa ta'ara se bila in nema ja sallana ne naivanih i ala ulema. Zaista je isti Allah subhanahu wa ta'ala boje od robova njegove oni koji imaju znanje učenih ulema. Kada Potani sallallahu la ala' su nasani Allahu i Posanika Allahu Putani sallallahu sam nije umira za sev oni za osi znanje koje uzeo znanja to je znanje Quran i sunata on je ulema braču. I onaj ko radi i ko tome znaju. I da je znaju. ta'ala dao ovu pri Oni koji živci skihoje. Oni koji izmaju znaju svoj ame sunata. I oni koji rade je po tome. I oni koji za svaku stvar veseju ponovno na to znanje. Jer Allah ta'ala je nama naredio da se pocholavamo takima. Kao ljudi se mi je Ja edu hada dina amanu. Resi'u Allahe wa si'u Rasule'u li minkum. فإن تلعقاعتم في إساين فردوه إلى الله ورسولين كنتم تؤمنون في الله واليوم الآخر ذلك خير وحسنو سأويدا ووهي كوي هيرئيس ووهي كوي سيدانا صورة واليوشي ويلوشي ذا إيمان وصورة فرسيما بخورة عوائسة الله و سبحانه وتعالى إما علي براجة إمانة بالبخورة سي الله عز وجل إما علي إمانة بالبخورة سي قصنيك سيب الله عليه ima li imana na osobno tih temelja izvora, a terijata ako se ne kopili s koji to znanja prenosti, možda li čovjek živjeti negdje između i kada si mi čuvamo covide su fizma, tako dakle, nam Alla se upopati covine su fizma, da mi ta budja, može se upoposti ove stvari, ne može. Nekada da se pokoravamo Allahu, su hranu od sada ne nego izmi da se pokoravamo poslaniku Slobodara jedan na temi djevojke strafte. Da se pokoravamo učenje ljudima na temi odnova Kur'ana i suneta e ovaj i reda ponema. Evo kaže brate, evo onda na učenjati kazu što podrazumjeva ova On podrazumjeva je jedno una rah i učenje te mire. Jer moji da bi neko bio Elijen rečena, ili da bi upravljeno nekom zajednicu, mora iznad sebe da ima u ljemu. A ta u mora naočovati vahove kige i sunnjata, pozvanika sada vahove da njemu naredi i namođe upravljati zajednicom. Nema Nemođe biti vlada za način nema učena. I to učenak iz koji vezi i temelje stanja korani i Možda li upravljati pravedno na zonima koji su počinjeni nema ako nema ovu brašu? Pogledajte što radi ovaj prokreznik u Siriji. 125, 125, 145 ljudi muslimana je ubio zato što ima učenake iza sebe koji su pokvareni. Učenak je u ljima koja da uzima znanje skorane i sunnata. Ja sam svojim očima gledao učenaka koji je imao visoku funkciju na prođenjima Sirije. Kaže vojca vesela jer esada je na temelima ashaba. Auzubillahi minu svejtanir rajim. Allahu se udje krema takvih stvari. je vojca koja se na njegovoj strani bori se bori na nađe kako se bolje ashabi. Dužno svi muslimana u Siri da se njima pokore. To je govorio jedan veliki misak izvanitnih u Siri. Svala Allahu subhanahu wa ta'ala nema ga Allah ga je uzao sa zemlje da bi ljudi odahnili svoj njegovu zla. I njegov je smutije koji je štio. A 12. <coughs> podatak govori da bojska prečera je vrečera nije bila nikada na namaznih zabranja u sidenstvoj vojsci plana. Haram je u tvoj vojcih din s nama za lahu kudhana od tava. To je bila vojska koja je tvrdila na uzimnila sada da je prečera leće zbogu. To je bila vojska koja se ponata najskritnije Danas na zemlji i ovaj učin nam daže, oni su na sebeljima adhaba, da nas Allah sačiva takve u lemu. Mi danas imamo ljudi koji se preklade za u lemu i naraznim matama okolo vraća govori da smo mi zurno da sprijedimo zvanicu u lemu koja je posebjena od nekih visoko pozicionirani ljudi iz istorije islama i da njihova menšura traje samo do vana kad bi došli do adhaba. Ano kromje iz akidu, akidu nema veze šta je visunnetom. Akidu koja je sadu na nevjeta kvala žumu danas u nama širdanu. Čima je to akidu? To bi je akidu je visunneta od Jemata. To je akidu koju ima treća u Laha'u ljeh unje u njihova srca. To je akidu koju je zelo da zavedimo narod. Da odrati od robovanja Allah'u subhanahu wa ta'ala. To je odlikaj njihove ubleme ublema. Koja je salika, stala lave, stala koja na sljede apostolika sallallahu alaihi wa sallam To je ulema koja je najhrabija među ljudima vraćom. U islamu su najhrabiji uđenaci. U islamu najveće je na bojnom polju i mimo toga imaju najvećeniji ljudi. Jer se to naučili suneta apostolika sallallahu alaihi wa sallam. na bojnom polju. Najbliži neprijatelju bio Lava u poslovnih stala Lavaše, mi smo gledali po se pone za klini za njega, on bi bio najbližnji nebrijetan u posvojoj hradnosti. Jednije tijelke u Mediji smo gledali začuli neke zvukove i čuze poplote napodu, pa smo skočili da vidimo šta je, i tako smo tamo opaskali stavlje kad poslovnih stala Lavaše, već se vraća, kada je vraća, već se ja kontrolili, već sve u dok ću oni učali, reći oči ću vidio šta bile vraćate, bojim ti i brinja za sigurnost muslimana u medini. Omer, razdjevna u han je bio učenac i ulema i harifa, pa kad su muslimani spavali, on hoda da vidim kakvom su stanju. On hoda da vidi šta se tešava među muslimanima, da li postoji jedno djede da je glazno, kad je boja obisao Allah subhanahu wa ta'ala, kad je oca u Iraku slomila nogu da nalak ne upita Omer, da se ovdje nisi poravno put. A danas posliju lema koja kaže ovako Ako imamo simana koji su glazni neka traži odunih drugih koji imaju. Ako oni ne da traži odunih sveki za dostavljavim drugima znamo da se ne obraćaju nama. Danas imamo sušće u ulemom koja kaže haram, dratki, rosti i Neće mi straži primjer ne mogo razdolijek u kasu na blokove. Danas će se u ulemom koja kaže ne uzimila etala da se sabranjeno voliti na lavom putu. Danas ima su Lemu koja kvalite na prostoru Tulske da tri stotine aes treba izladiti iz Korana, da nam ne trebaju i prištjevaju sebi znanja nekih. Da li je to obraćao u Lemu? U Lemu je to koji svoj život u znanje, koji svoju hrabost iskavljao za drugi dječasti s i mučinana. U ona koja gladi i toga koja žije na lavom putu, Ulema su koji s koje vrijeme sve srpuju na da u putu, da će pomoći slavim u premanje. Ulema su koji se očekuju hrabrat i ustrajuću na glavu u putu. Ulema su koji po ko sve dana gladi, i somakova vodaju. Jer svanista ulema vrha ni sunata od džemata ne ima placa. ima nekih posljednih visokih položaja. I zato vladari ih ne vole, Zato je zaznje danas u zatvorima. Jer zazvu taj je tog visog učenja, da trage čini da položaja, govori istinu, da je nema on položaja. Da je mu primaja, da je on nema ni primaja i da traje ne neozvjela ubiti ga. Zato što nema primaja i položaja govori, hap, kada je izklonila sa I to radi danas. Danas od najželjniji ljudi na prostorima te zemljih što je Sulemane 9 hadijskih dvijskih rače zna napavlje. Najvećemniji joj je možda danas na djemačkoj klubu oblasti hadijica. je on je opetnijez godina zakora od uvrni. Zašto? Zato što dovoljeno se je ha? Zato što neće da potvrdi da Zato što neće da pobije kuranske tekstove hadijice u kojima se spominje. Da se islam temelji na kurasi su način ništa. Takva uvrna je bila u zatvorima i prije. Da urema je umirala kuda ova zaktor ima. Što je mori slavni do segera na tola jer je umro u zatoru. Ima kada nego hanif da rad za je strogo veliki problem u zatoru. I danas tuli kada mi semanimo svoje vjerovanje da priđe i mama ja sam nego hanif da rad za to da umro u zatoru sa radom do pukta. A oni ne znaju nikako i onda pravi, to je naš mesec. Dađi se imam po njih. U mesecu toga je nama koji da i hrabu, ne, ne može biti čovjek koji nema brade i koji puši. I danas ima ljudi koji srđaj na ili nešto drugo na glavi i pući ih od dvije tih pući je i kaj ja sam imao. Na prostoru, tu sunske ima, ima mi zove se učija koji svira i sad u roll' grupi. Šta je to? To se zove izgravanje. Ali da mi ne bi zamagali svoje oči i kome smo da se vratimo kao prava ovom najče spomenu. Ako se već i neko je i skor, vraćite se Allahu subhanahu wa ta'hra i neko u posloniku sa Allahom, jer uto utome za vas, haj. Molimo Allaha subhanahu wa ta'hra da nam podali snage da ustrajemo, da budemo od onih koji speli u lemu i da imamo znakove po kojima prepoznajemo koje je za u lema. الدوائر وتعلم السنه من سنه القران والسنه المنهج والقدم نقول اللهم لا سبحان وتعالى عن كل التوفيق امين لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله تقيلوا اعوان الله على الظالمين والصلاه والسلام على حكماء والمرسلين نبينا محمد من صلى الله عليه وسلم Sada je vraćo vrednost u vremenu i svama je velika. Kad bi smo znali i prepoznali kod učenjaci, ona mora da brinemo i učimo dole za njih. Jedan učenjak koji samo je vredni nego čitavo kleme pobožnih ljudi. Veća je steta da ume da taj učenjak umlje nebo da izumre čitavo kleme. Zbog njegove važnosti i vrednosti. je li zašto se odnikli učenjak vraćo u svamu? Istinski učenak. Zato to, dok muslimani spavaju, on uči. To šestam proprati hrani i svetske protiv islama i muslimana, oni sraži u noći, kada ostali i spavaju. Provoditi vrijeme u ibadotu i namadu sraviti od Allaha Subh'ana wa ta'a na različi I kad Islana učila, učila, učila, učila, učila, učila, učila, učila, učila, učila, zato to on koristi islamo i musulmano na taj način, zato te se odrepo zunjalu sa gledom i uživanja, zato što se potretio istinski razrednik kako poslanika sallallahu alayhi wa sallam i zato da služi umetu do kraja. I u novije doma se sješnjamo i vraćali smo za koji su zaista bili nasladici Allahovih poslonika. I najbolje se možete spomenuti od modernih učenjaka, nekad je o modernih od novih, i od učenjaka koji su živeli u vremenu koji smo mi zašteli sad nakratko vidjeli. Jedan od takvih je bio Abrahami, tako se zna ovaj sejr. I kad u gledajte sad ljegovine i ljeđe i kada bi kad mi ponudili bilo kakvu funkciju na zematskoj kumbe, valla i je odbio. Kada bi ponudili bilo koji položaj u bilo kojem društvu, valla i bi je odbio. Lego kada je javno gospodaru moj, učinim da bude ima ljudima, učinim da predbodim ljude i daj mi kaže smrta da budem na senji. I sada se desilo ovaj se umro na senji. Je te. To je ulema koji treba da mi izmijenimo. To je problema ljudi koji umiru na srci i žive na srci i žive sa Puranom u rukama i u srcima. To je druga problema, a nije vrema onih koji zavode i odvode u pravo puta i priživaju da je resni sundesko učenje na terorizam. Priživaju da je skređene sundeta postanika sallallahu visu ovim nazad na vakac koji mislaju moderne tekstije u kojima tumaši, da je činiti dobra djela muzika, da je činiti dobra snimanje filmova. Takva ulema nama ne treba nije se ima Allah subhanu wa taula odričeno. A slijedim one koji su bili istravni sredmotnici, slijedim one koji su živjeli i na srednji na poljima i na kraju slažnjama vraća što deša dešava u svam sa najvećim uđeljacima. Prodje torture mučenja, zatvaranja, proganjanja i na kraju biljanja. Mnogi imami ovoga umeta su uvijeli na lahom putu. Mnogi imami ovoga umeta su desetine godina prodali zatvoreni. Mnogi imami ovoga umeta su bili mučeni da svi ruke ima mali krak na druga Rukama se osuđila od udaranja. Koga je udaruo? Kažnu muslimani. Ko je ubio antolaheću Zubreira, postavljali i ti nadesni Sijemiri. Ko je ubio antolaheću Zubreira, isti i ti nadesni Sijemiri. Zašto se to radi? Zato da se žele malo reme nad sobom. Zato da se prvo putarite korana i srnasa i onda vlada pod zakon naša puta. Zato da se žele pravlaho u kribu. I danas imamo ljudi koji se zove muslimanskih predstavnici i vladari. Kako koji svima islamoći. Ima to da najborih sinovi onoga umeta i dan danas veđe u zatvorima. Imamo to da najborih sinovi onoga umeta i dan danas bivaju prašeni i proboljani po citovoj zemaljskoj publiki. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je dao svoje mudrosti da će lijevova uputa i Kur'an su ne trajeći do sunnjega dana. će znači, uvijek počećati skupina koju on uzbitan i će podržavaći do kraja do, do sunnjega dana. Znači počećati skupina istani izljeni lijevovi uzbitanice. Njegovi robovla, koji se srediti Kur'an i Srbne do kraja života, da će biti umjeti skupina onih koji se bojiti žastoko za Islame i za Musulane, pa makar zaviti svoje živote i za to. I Allah subhanahu wa ta'ala molima da nas učinimo Allah subhanahu wa ta'ala da sjeđujem naša na istini. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari i učenake. Da ih polom da nam zađuva ispravo braću. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da sačuvaj stranu u ljemu na zemlji. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da izvomuje. Molim Allaha uđi kama da u sve uđenaka i sarmutki za atvora. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da izvoda iz koru, i pobjedu. I molim Allaha uđe kudoma da vam sačuvaj spati tu u ljemu iz ruku taguta. ta' kumuta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da izvijek i فصولنا ليست استنائصي سننقدر على الشروع في جيرواني وموليموا تسخانه ودارا دمقلي إثي في بذور الاستماتة ولما بعد سبحان وتعالى في البيوت الايمانه doesnt be destructive side good الله عز وجل